Часткове повернення. Вона бачить кімнату, їй відразу здається, в тім так часто буває у снах, що вона чудово знає розташування всіх кімнат: де туалет, і який там наліплено календар, великий з квітками, на місяці квітні фрезії. Вона згадує їхній ще не впевнений, але вже нав'язливий весняний запах, який наче доводить, що вже почалася весна. Знає, де міститься дитяча кімната і яке там стоїть пластикове ліжечко. Заслане рожевим простирадлом із ведмедиками, вдягнутими в картаті сорочки. Вона сидить на дивані по-турецьки, довгонога, молода, в сірих, наче припалих пилом джинсах, у светрі невизначеного коричнево-фіолетового кольору, кумедних смугастих шкарпетках. Вона називає такі шкарпетки шкарпетками Карлсона. Волосся розпущене, довге, хвилясте. Вона собі подобається, самозакохана до нестями жінка, небита життям та хлопцями. Переможниця! Богиня – фатальна жінка. Зараз прийде Арт, каже їй господиня хати, наш приятель. Вона знає цього Арта лише з відеоплівки, там він викаблучує стриптиз на весіллі її друзів. Згадує його нервові п'яні па, а також те, що як дружку він прихопив із собою зовсім незнайому дівчину, віцемі конкурсу краси. – Дебіл, – думає вона. – То він Артем? Артур? – уточнює. Артур, – каже чоловік її приятельки, котрий заносить у кімнату оселедець, присипаний кримською солодкою цибулею. Арт похмилявся, аж потім напився, і от напросився в гості. – То він що, п'яний сюди припхається? – Їй не подобаються п'яні чоловіки. Вони наважуються хамити їй та чіплятися до неї. Цього ще бракувало. «Він ненадовго», – каже чоловік приятельки. Того дня він вирішив похмелитися, бо все боліло. Ви б спробували намішати всього того, чого намішав він. Адже вчора виграв у казино, він щодня грав у казино. Таких людей, як він, заохочують. Історія невеликовної хвороби – азарт. Тому час від часу дозволяють вигравати. Щоб постійно ловити карасів, треба їх підгодовувати. Отже, він виграв у казино, і як наслідок цієї видатної події – Налигався до поросячого виску. Втім, якби він програв, наслідок нічим би не відрізнявся. Похмилятися він почав за столом у казино. Віски, ще віски, ще зовсім трохи віски, а от зараз віски та кола-кола. Потім він вийшов на вулицю вдихнути кисню. Велике місто ніколи не обіцяло йому кисню, досить і того, що воно подарувало йому казино. Він витяг з кишені п'ять купюр, по сто доларів кожна. Вони були зіжмакані так само, як і його обличчя. Він жмакав купюри і те саме робив з обличчям. Треба з ними щось робити, сумно подивився на гроші. Вдома на нього чекали, та він не сприймав це серйозно. Тому спіймав таксі і кинув водієві. До ресторану. Там був коньяк, горілка, знову коньяк, розбавлений яблучним соком і нарешті божоле. «У вас є божоле?» – з підозрою спитав він, Бо добре пам'ятав, що минулого року на його запитання відповіли. «Так, а вже ж! Витримка – три роки!» «Які три роки, блін? Божоле – молоде вино, його не можна витримувати три роки, козли!» «Яка країна – такий сомельє, йо май йо. Його завжди все дратувало з раннього дитинства. Він прагнув досконалості в усьому, бо сам із народження був досконалий. У цих божоле було... «Щось змінюється», – подумав він, і відразу відігнав від себе цю оптимістичну думку. Пив божоле, запивав його кавою з кокосовим лікером. Поруч сиділа дівка, котра хихотіла без команди. Вона його дратувала. «Пішла ти нах!» Цього дня він багато кого послав саме туди і уявив, яка, можливо, в тому місті була черга. «Зараз знудить», – подумав він. «Треба кудись йти, де є ліжко, де тепло і мало хробаків». «Гей, виріщав він у мобільний! Це арт! Який такий? Той, що з тобою буває, впізнав мене, га чортяко!» Він перевіряв свою записну книжку, всі ці нескінченні АБВГД, покидьки мерзотники й лакузи. Всі його впізнавали, ніхто не запрошував у гості. Нарешті він додзвонився до приятеля юності, до кого й вирішив негайно вирушити з пляшкою божоле, праським тортом та пакунком із нарізаним сиром сумнівного кольору. «Слухай», – почав було щось говорити приятель, – «Катюха? У вас буде Катюха? Та й мать її хай буде, бувай!» – відповів Арт і випростав руку, щоб спіймати машину. Він визирнув із кутка. «О, а ти хто така?» – вона сподівалася побачити щось інше, а не обтороченого чоловіка близько сорока років у джинсах, червоному светері, сивиною та незрозумілими очима, що дивилися на неї з-під окулярів. Вона зауважила, як хитається його голова, наче ліфт, у якому бавляться діти, змушуючи його смикатися між третім та четвертим поверхами. На правому вусі дядька у джинсах висіла ялинкова гілка. Мабуть, дряпуча, подумала вона. Чоловіки не помічають подряпин, тому що їх завжди дряпає власна щетина. Це для них природне відчуття. Їй сподобався свій висновок. А чоловік усе хитався... раптом він жбурнув у неї пляшку з божоле... «Працький тот і пакунок із сиром!» Не влучив, хоча, можливо, він і не мав таких намірів. Він сприймав її як картину абстракціоніста – жінка, що пливе диваном. Саме так вона сприймалася крізь запітніле скло окулярів, які до того ж постійно зсувалися. «А ти, мабуть, ця Катюха!» – він гепнувся поруч. «Я не Катюха!» – незрозуміло, навіщо повідомила вона. Його це не обходило. «Ну тоді хто ти така?» Чудовий діалог, подумала вона, і вирішила промовчати. «Ні, не знаю». «Чи знаю?» «Ти знаєш, хто я?» Певною мірою так відповіла, чомусь не додавши, що він стриптизер-аматор. «Певною мірою», перекрив він. «Говорити вона не вміє?» «То ти хто?» До кімнати зайшов його приятель, чоловік її приятельки. «Це хто?» – спитав Арт уже в нього. Приятель назвав її ім'я. «А Катюха? Так?» – приятель засміявся, вона також усміхнулась. «То вона хто?» – приятель скилився і щось прошепотів. «Та ну! Та сама, що пише лайно для лайна!» «Зрозуміло!» ти, він повернувся в її бік. Ніхрена не вмієш робити, дівчисько. Краще б трахатися, вчилася, а не займалася на своїй ідіотській роботі ідіотськими речами. Щоб робити те, що ти ото робиш, крихітко, треба мати дар від народження. Не дар, а дар. Божий дар, чим, наприклад, обдарований я. Від «Природи! Від Господа! А не таким, як... Слухайте, хто!» Вона писала статті з психології для жіночих журналів. Спочатку головним її правилом було не зашкодити. Згодом воно перетворилося на зацікавити. Зацікавлення йшло через додавання побутових деталей – Спрощення викладу наукового тексту, потім спрощення думок, а ще через додавання чогось бридкого й огидного, але спокусливого. Таке було легко знайти, якщо коперсатися у чужій брудній білизні. Власноруч спрощувала жінок. Вона мовчала, що тут скажеш? Дивилася на свої руки, іноді кидала оком на його сивувати волосся. Слухай, ти, от мені сорок років. В'ятала новий до нестями. Він схопив приятеля за рука, спитаю його, бо він є авторитетом, він багато чого читав. Я є талант. Мої п'яти цілують янголи, і щасливі через це. Зрозуміла мала? Вона й далі мовчала. Я назавжди, зрозуміла? Назавжди. Але ніхто. «Той ні за що!» «Марно!» «Такі, як ти, видають на гора свою халтурну писанину, а я – ні. Інший рівень. Бах-бах! Інший рівень!» Ха -ха -ха. «І що? І добре тобі заплатили за це твоє лайно? За твої аналізи калу? Добре?» М -м? Він розглядає її. Вона сидить по-турецьки, струнки ноги обтягнуті джинсовою тканиною, майже під його носом. Не треба розсовувати свої ноги. Я вже дорослий хлопчик, не спрацює крихітко. Але він дивиться саме туди, у те місце, де сходяться шви. Вона не совує ноги. Що ти там вирішила показати нового? Га? Вона відповідає, що це просто ноги. А це просто джинси. Це зовсім не те, що ти бачиш, каже вона. Він натомість відповідає, що легко може прослизнути в її нутрощі, покоперсатися там як слід. Колись я про таке писав. Хочеш дізнатися, що в тебе там є, га? Що в тебе там є насправді? Не таке, на що ти сподіваєшся. І не таке, що тобі говорили. Скільки їх ото було. Вони всі брехали, геть усі, шмаркачі та покидьки. «Ти навіть на винах не розумієшся. Слухай, а знаєш, давай випий, а то... «Ти що робиш, коли напиваєшся, га?» «Кажи, що ти робиш, га?» Вона відповідає, що іноді б'є комусь пику, співає пісень. Лізе в сутички, а інколи плаче. Він усміхається. Ні, ти вже доказуй, якщо почала. Доказуй до кінця. Ну, крихітко, ну наважуйся, це ж легко. Я все про тебе знаю. Я тебе згадав, слухай. Я бачив тебе на дні народження от його дружини. І всі питали, а хто ця мала а я говорив, що ти Йордана, ти ж Йордана, інакше не може бути. Слухай, а поїхали до Йорданії, а? Давай. Лайно до лайна, воно ж не потрібне, його забагато. Розумієш, Гамала? Він спохмурнів, мовчки випив одним ковтком, налитий господарем борду. Гей, зненацька, він хапає її за волосся. Кажу, тебе волосся колосально. Це колосально, так? З неочікуваною спритністю він підбиває її рот бокалом із борду. Пий, пий. Ну, що відчуваєш? Давай, говори, говори. Вона каже, що вино терпке. Потім додає, що любить терпкі вина. Він недовірливо дивиться на неї. «Що-що? Тобі, пацанці подобаються такі вина? Як бордо?» «Хе-хе, <хи> да. перший раз зі мною таке от, перший раз зі мною, перший раз я...» «Слухай, це ж доля?» «Так? Хочеш, я почитаю тобі вірші?» «Він читає вірші. Вони непогані». Навіть подобаються їй, але вона не може збагнути їхнього сенсу. Вона придивляється до його обличчя. Коли дивися, часто не чуєш. «Або дивися, або слухай», – здається, так казала їй її бабуся. Вона давно не бачила таких людей, щоб так нахабно з нею поводилися. Дорослий, нахабний, дивний. «Ну, мала, як вірші!» Вона каже, що вірші – нічого, але, на її думку, у віршах немає нічого хорошого, якщо вони не про неї. Вона спеціально таке говорить. Він сміється. «Мале пихати створіння». Він жбурнув у неї серветкою, вона влучила в груди. «Ге, Йордана, ти мене зовсім не слухала. То були геніальні вірші». За серветкою в неї летять капуста із салату. Ще одна скручена серветка – веделка. Господар хати відтягує свого гостя. Подалі від неї той пручається. Їй смішно. Ти з кимось живеш, га? Такі, як ти зазвичай, з кимось живуть, бо самі ні на що не здатні. Нездатні жити. Немає когось, немає й тебе, пшик. Мабуть, що живеш із якимось... «Плазуном! А з ким же іще таки живуть? Тільки з плазунами, бо не петрають у чоловіках. Живеш із плазуном, без дітей, бо він, плазун, змушує тебе здихатися дітей. Навіщо йому діти?» «Клопіт, так?» Він дивиться на її джинси, довго дивиться, вона хоче стиснути ноги, але не робить цього. «Знай, це не твоє! Він, мабуть, гарний, той плазун, так?» Гарний хлопець, як його б назвати? Ну, припустімо, гарний хлопець Дмитро. Гарний. М -м. А який сенс, я тебе питаю? Який у цьому сенс? Ніякого. Я трахаю племінницю. Свою мала. Так. А вона нічого не вміє. Ні трахатися. Ні думати зовсім нічого, дурепа, ні в житті, ні в сексі ні в чому. А ти я хочу торкнутися твого волосся, вона не встигає чи не хоче ухилятися. Ти королівна. Ага, лебідь, каже вона, Жаба, сміється він. Чекай, чекайте, дуже гарна, але лайно до лайна. «Навіщо ти це? І з цим народитися потрібно, а не лізти в божі справи, хоча пальці в тебе такі, наче і...» Він наливає їй божоле. «Пий і кажи, що відчуваєш!» «Ми не самі, – каже вона, – і п'є. Самі-самісінькі. Та що? Відчуваєш? Суницю і цукор мені не подобається». Тиба, он воно яка, не подобається їй. Нічого не петриєш у винах, тут немає цукру. У французьких винах немає цукру, зрозуміло тобі? Він п'є, пірнає в бажале, вона відволікається. Серветка, яку він знову ж бурляє в неї, повертає її у його реальність. Гей, де ти була, мала? Далеко? У Кенії, каже вона. У Кенії? І з цими осьо очима? «Синцями, мішками, з усім цим... Ти була в Кенії? І що? І що там? І що?» «Хочу в Ефіопію», – каже вона, ледь стримуючи сміх. Її насмішило це його очима, синцями, мішками. У неї з дитинства синці під очима, нездорові нирки. Як казала бабуся про її синці під очима, люди купують тіні для очей, «А в нас своє». «В Ефіопію?» натомість дивується він. «Слухай, навіщо тобі в Ефіопію? Там баби гарніші за тебе. Навіщо ж тоді? Такі баби, темношкірі європейки!» «А що, немає сенсу їхати туди, де баби гарніші за мене?» Він сміється і хитає головою. «Так, ніякого сенсу туди їхати!» Ти просто мала і не розумієшся ні на чому. Ні на чому. Ні на житті, ні на вині, ні на коханні. Ні-ні-ні. Слухай, а ти пам'ятаєш своє перше кохання? Воно в тебе було взагалі, га? Воно відповідає, що так? Було, звісно, а як же? Та вона не пригадує тих відчуттів, бо було то ще в дитячому садку. Він феркає, у дитячому садку. Херня це, вибач, мала, але все це херня. Дитячий садок, блін, кохання – це коли в одного вже стоїть, а в іншої вже тече, розумієш, таке кохання, ти пам'ятаєш? Ні, насправді, пам'ятаєш? «У мене погана пам'ять», – відповідає вона без ніяковості, просто запитання, які ставлять зненацька, погано вкладаються в її голові. А він заважає їй тверезо думати, чи він, чи французькі вина, що не містять цукру, але можуть здаватися дуже солодкими. «Слухай», – знову звертається він до неї, «от тебе інше призначення. Знаєш, яке саме, га?» Вона мовчить і поправляє шкарпетку – вона спустилася із кісточки. Він знову запускає руки в її волосся. Скотина, ти беззлобно каже вона. Ти ж тільки нововтузився руками в салаті. Вони волії. Він сміється, він весела скотина. Це все пусте, Йордана, пусте. Невже це важливо? Руки воліє, пестять твоє волосся. Важливо? Важливо, що тут з'явився я. Важливо, що тут вже була ти. Це важливо. У тебе дуже гарне ім'я. Це я тобі його подарував, Йордана. Пам'ятай це. Вона нерішуче підводиться. Їй здається, що вже треба вшиватися геть. Стій, а призначення? Ти ще не почула про своє призначення. А воно таке. Піти зараз зі мною. «Зараз зірватися і побігти!» «Ти хоч розумієш, наскільки рідко таке буває, га?» Вона починає риготати. «Призначення? Піти з тобою?» «Таке в мене дріб'язкове призначення?» Він робить вигляд, що його образили. «Це я дрібне призначення?» «Я?» Добре, можливо, але що поробиш, таке тобі випало призначення. І куди, запитує вона? У Йорданію? Мала, не верзи дурниць, у Йорданію їй. Ні, тільки на край Всесвіту, розумієш, Йордана. На край Всесвіту, то йдемо? Він сидить навпроти неї на стільці, витягує ноги в червоних шкарпетках і торкається її ноги. І вона йде. Вино, жалість. Вино через жалість. Жалість через вино. Нерозуміння, чому і звідки він такий взявся. А ще тому, що тоді в неї не було принципів, які притаманні таким дівчатам, як вона, бо тоді вона не була такою дівчиною. Такі дівчата, як вона зараз, ні за що не підуть із підстаркуватими інфантильними хлопцями через почуття жалощів. Без тверезого розрахунку ніколи не супроводжують п'яних геніїв, котрі не знайшли визнання тільки через свою незбагненну, обмежену з усіх боків, загалом геніальність. Від такого сорту чоловіків, таких дівчат, як вона зараз, утримує здоровий глуз і своє, може, зле та викривлене, та все ж таки розуміння життя і людей. «У тебе діти є?» – невідомо з якого дива, – питає він. Вона хитає головою. Тоді в неї не було дітей. А в тебе, запитує вона, є дівчинка, сім років. Ходить до школи. Він мовчить. Не знаєш, чи що, а ще називається батько, зло каже вона. Гей ти, от коли станеш матір'ю, тоді й поговоримо. Але коли вона стала матір'ю, він збагнув, що вони вже наговорилися. Тому... Не став із нею розмовляти про такі речі. Просто зібрався і ушився. Миттєв. Коли її привезли з пологового будинку, вона знайшла лише записку, що біліла на столі. Там було написано «Дикий мед твоїх губ». І більше нічого. Так вона залишилася без Артура, але отримала свого Макса. Кожний з них усвідомлював, що так мало статися. Він говорив, що покинув це стерво. Вона говорила, що залишила цього мудака. Приятелі слухали обох, щоб зробити висновок, протилежний тим, які вони відстоювали. Втім, їм було байдуже до них обох. «Не треба, Арт», – сказала дівчина, бо відчула, як хтось торкнувся її лоба, не треба, бо все скінчилося ще тоді, коли лише почалося. Вона прокинулася і побачила постать у білому халаті. Кремезну постать Джона. «Джон?» – про всяк випадок спитала вона. Це був він. «Я сидів тут із тобою. Ти неспокійно спала». У вісні скинула записник зі столу, я прибіг, бо подумав, він замовк. Мені марилося, снилося моє життя, і якщо те, що мені наснилося, правда, то мене звуть Йордана. У мене був чоловік Артур, і є син Макс. Він і далі мовчки дивиться на неї. «Хіба ти не мусиш це записувати?» А так, звісно. Він присів на стілець, мав розгублений вигляд. «То ти все згадала?» – спитав він. Він і не думав нічого занотовувати. «Не знаю», – відповіла вона. «Не знаю, але якщо то було просто марення, то дуже правдиве марення. Детальне. Може покликати стіна?» «Кого? Ага, цього вікінга. А навіщо?» «Ти хіба не вмієш писати? У Канзасі цього не вчать?» Вона потягнулася. «Ти була в Канзасі?» «Не знаю. Не дратуй мене». «Думаєш, легко завжди відповідати? Не знаю на всі ваші ідіотські запитання?» «Га? Легко гадаєш так?» «Саме так. Ти й гадаєш». «Заспокойся», промовив він і вибачився. Всі ви тут турботливі, ввічливі, вибачаєтесь, але за це вам платять гроші чималі. Слухай, а скільки за мене заплатили, що ви тримаєте мене тут стільки часу, всі такі добрі до мене? Не знаю, відповів Джон. Вона посміхнулася, а вже ж. Ти кажеш, що твого чоловіка звати Артура? Може, він іспанець? Артур, серед друзів Арт, зробіть запит. Звернення до Артурів. «Агов, панове Артури, чи не втекла від вас божевільна жінка до Південної Кореї? Слухай, ти все одно нічого не пишеш. То краще йди собі. Я хочу вмитися, піти попоїсти чогось». Йордана. «Ти ще тут?» Вона розплющила очі. «Чого тобі? До речі, у мене великі сумніви, що це моє справжнє ім'я. Бо цей Артур із мого сновидіння...» Справжній жартівник та блазень, він усе вигадує. Зрозуміло? Чого ти так дихаєш? Одного разу твоїм дмуханням мене знесе з ліжка, і я впаду на підлогу і пошкоджу свою й без того пошкоджену голову. А з тебе знімуть гроші за професійну недбалість. Може, підемо поїмо разом? Це що, побачення? Вона сміється. Джон тупцюється на місці, як кінь у загоні. Ех, каже він. Добре, пішли. Все одно треба поїсти, правда? То чому б і ні?